поїдаючи сендвіч з солониною. Коли настав ранок, а до нього минуло багато годин, Теннер ковтнув пігулку, аби не заснути, і вслухався, як завиває вітер. Праворуч, розтопленим сріблом, сходило сонце, а третина неба зробилася бурштинова і була помережена тоненькими лініями-повутинками. Пустеля під небом... Стала топазовою. Бруната завіса пилу, що гналася на зерці, пробивана лише вісьмома ратищами світла від інших машин, набула рожевого відтінку, коли сонце випустило яскравий червоний ореол, а тіні втекли на захід. Він пригасив вогні, проминаючи жовто-гарячий кактус у формі поганки із шапкою метрів 15 впоперек. На південь майнули гігантські кажани, а далеко попереду завиднівся широкий водоспад, що лив просто з небес. Доки Теннер доїхав до мокрої плями в пісках, водоспаду вже не було. Ліворуч лежала здохла акула, а навкруги валялися водоросі, водоросі, риба та всілякий плав. Небо зі сходу на захід пороживіло, і такими залишалося. Теннер вихлептав пляшку крижаної води, відчуваючи, як вона опускається в шлунок. Проминув іще кактуси, при одному сиділо двоє койотів і стежили за автівкою. Вони ніби реготали, язики мали дуже червоні. Коли сонце пояскравішало, він затемнив екран. Запалив і знайшов кнопку, що запустила музику. Лайнувся від лагідних тягучих звуків, що сповнили кабіну, але все ж не вимкнув. Перевірив радіацію зовні. Лише трохи понад норму. Коли він проїздив тут востаннє, фонило набагато сильніше. Проминув кілька битих машин, подібних до його власної перетнув іще одну кремнієву рівнину, об'їхав великий кратер посеред неї. Рожевість у небі блякла, блякла і поблякла. Її замінив синюватий відтінок. Темні лінії нікуди не ділися, і час від часу, котрась із них, пливучи ген на схід, ширилася у чорну річку. О півдні... Одна така річка почасти затемнила сонце на одинадцять хвилин. Коли вона зникла, налетіла коротка піщана буря, і Теннер увімкнув радар і фари. Він знав, що десь попереду розколена, і коли до неї доїхав, забрав наліво та рухався краєм майже три кілометри, аж доки вона не звузилася і не зникла. Інші їхали вслід. І Теннер ще раз звірив курс із компасом. Пил влігся разом із нетривалим вітром, і Теннер, хоч і затемнив екран, мусив надягти ще й окуляри, захищаючи очі від сяйва сонячних відблисків з поверхні багатогранного поля, котре він саме долав. Проминув якісь стрімкі утвори, ніби кварцові. У минулому ніколи не спинявся їх досліджувати, не мав охоти на це і тепер. На їхніх основах танцювали всі барви спектра, і плями такого світла виднілися на певній відстані від утворю. Швидко віддаляючись від кратера, він знову виїхав на пісок – чистий, коричневий, білий, бежевий та червоний – Знову побачив кактуси, а довкола розляглися величенькі бархани. Небо й далі мінилося, поки не стало блакитне немов оченята в дитини. Теннер аж замугикав під музику, але тут побачив потвору. Це був отрутозуб більший за теннерову машину, і він насував дуже швидко. Вистрибнувши зі сховку у затіненій кактусовій долинці, він мчав на Теннера. Пухирчасте тіло сяяло під сонцем багатьма кольорами. Темні-притемні очі жодного разу не блимнули, поки він плигав на ящерину прутких лапах, здіймаючи фонтанчики барви соболиного хутра позаду задертого хвоста, як вітрило за вишки і загостреного неначе. «Вік вам!» Ракетами скористатися Теннер не міг. Ящірка атакувала з боку. Відкрив вогоні з кулеметів, розпростав коси і втопив педаль газу. Коли отрутозуб наблизився, Теннер зустрів його хмарою вогню. Інші машини вже також почали стріляти. Отрутозуб махнув хвостом, клацнув щелепами – а його кров полилася на землю. Тут у нього влучила ракета. Він розвернувся, стрибнув. Почулися гуркіт і тріск. Ящір гепнувся на машину із позивним «один» і на ній залишився. Теннер загальмував, розвернувся і рушив назад. Машина номер три порівнялася з місцем пригоди і зупинилася. Теннер наслідував її приклад. Він вистрибнув із кабіни і пішов до розбитого транспортера. З гвинтівки увігнав цій істоті в мозок шість куль, перш ніж наблизитися до машини. Двері відпали. Трималися лише на нижній завісі. Усередині Теннер побачив обох водіїв непритомними, а на приладах та сидінні була кров. Інші двоє підійшли і теж зазирнули. Нижчий із них заліз всередину, прослухав серця, помацав пульс, перевірив, чи дихають. «Майк мертвий!» – озвався він. «А от Грек очуняє!» Мокра пляма, що виникла ззаду машини, швидко розлазилася. У повітрі запахло бензином. Теннер дістав цигарку, однак передумав і повернув її до пачки. Він чув, як булькотять величезні баки, випорожнюючись на землю. Чоловік ліворуч сказав, «Ніколи не бачив нічого такого. Картинки картинками, але такого я не бачив». «Мені доводилося», – відповів Теннер, Аж тут із розбитого транспортера виліз другий водій, підтримуючи того Грега. Вилізши, водій повідомив. Грег у нормі. Просто вдарився головою об панель. Чоловік обіч Теннера сказав. Бери його до себе, чорте. Коли йому покращає, він зможе тебе підміняти. Теннер здвигнув плечима. Повернувся до місця пригоди спиною і запалив. «Хіба можна?» – почав чоловік, але Теннер відрізав. «Насрати!» – і випустив дим йому в обличчя. Він повернувся глянути на тих двох, що наближалися. Грех – чорноокий і вельми смаглявий, може почасти індіанської крові. Шкіра його видавалася гладенькою, за винятком віспинок під правим оком. Вилиці були високі, волосся – смоляне. Не нижчий від теннера, а той мав метр вісімдесят п'ять, хоча масою поступався. Одягнений був у комбінозон. Постава його, коли він віддихався, зробилася дуже пряма а ступав він сягнисто і граційно. «Мусимо поховати майка», – сказав Коротун. «Не хотів би я гаяти часу», – відповів його напарник. «Але...» Теннер щиглем пустив цигарку в політ, а сам впав, коли та влучила у калюжу позаду автівки. «Стався вибух!» – спалахнуло полум'я. Пролунали ще вибухи. Теннер чув ракети, що вирвалися на схід, креслячи темні борозни в гарячому пополуданому повітрі. Стріляли набої до кулеметів, бахкали ручні гранати. А Теннер, закопувався в пісок, накриваючи голову і затуляючи вуха від шуму. Щойно все вщухло, він потягся по гвинтівку. Але вони вже йшли до нього, і він побачив спрямовану на нього пістолетну цівку. Повільно підняв руки і підвівся. «Якого триклятого дідька ти впоров цю дурницю?» Сказав водій коротун, котрий і тримав спрямованого на нього пістолета. Теннер з усмішкою відповів. «Тепер не мусимо його ховати». Кремація нічим не гірша, і вона вже відбулася. Ти міг би нас повбивати, якби кулемети чи ракети були націлені сюди. Не були, я глянув. Осколки могли б. А, дійшло. Бери на цю кляту рушницю, друзяко, і тримай її цівкою до землі. Вийми решту набоїв і засунь у кишеню. Теннер послухався, а той продовжив говорити далі. Ти ж і хотів нас всіх поубивати, га? Тоді б ти дав тягу і рушив своєю дорогою, як ото намагався зробити вчора. Чи не так? Це ви так кажете, містере? Не я. Однак це правда. Тобі ж до сраки, якщо всі у Бостоні дуба дадуть хіба ні? «Рушниця розряджена», – повідомив Теннер. «То повертайся в свою тарадайку і рушай, а я буду пильнувати ззаду!» Теннер пішов до машини. Чув, як сперечалися ті в нього за спиною, однак не боявся, що його застрелять. Уже під кабіною в півока помітив тінь і швидко крутнувся назад. Позаду стояв отой Грек, високий і тихий, немов примара. «Покерувати трохи?» – без емоцій запитав він у теннера. «Ні, відпочинь, я досі в нормі. Може, по позмозі». Той кивнув і обігнув кабіну, піднявся з другого боку і відразу ж відкинув сидіння. Теннер захряснув дверима і запустив двигун. Почув, як прокинувся клімат-контроль. «Зарядиш?» – спитав Теннер. «А тоді почепи на тримач». Грек кивнув і прийняв гвинтівку з набоями. Теннер надяг рукавички і сказав, «У холодильнику повно без алкоголки, але більше нічого». Грек знову кивнув. Теннер. Почувши, як заводиться, третя машина зауважив. Ну що ж, і нам пора. Він увімкнув передачу і прибрав ногу зі щеплення. Чарльз Брід слухав дзвін. Його офіс був навкіс від собору через дорогу і кожен удар масивного дзвону струшував стіни. Брід навіть думав, чи не подати до суду. Вважав, що це від постійного калатання у нього повилазили пломби, а рештки зубів болять. Він відкинув з чола пасмо білого волосся і примружився крізь низ біфокальних окулярів. Перегорнув сторінку товстезного грозбуха і, схиливши голову, Читав далі. Самі лишень збитки. Все ж таки дарма він прогавив аптекарський ринок. Тепер бо дають прибуток лишень патентовані ліки і аспірин. Одягу не беруть. Кожен обходиться тим, що вже має. Харчі усі під підострою. Будь матеріали купують препогано. Ремонти мало хто робить, бо навіщо? А якраз у одязі, харчах і будматеріалах він і сидів по самісінькій вуха. Вилаявшись під ніс, він перегорнув сторінку. Ніхто не працює, ніхто не купує. Три кораблі стоять у порту і не можуть звільнитися від свого вантажу його вантажу через отой карантин. А мародери? О, для них він приберіг три додаткові прокльони. Був певен, що страхові компанії придумають, як не платити. Був певен, бо у страховому бізнесі крутилося багато його грошей. Добре, хоч поліція вбиває мародерів на місці. Він аж посміхнувся. На вікно ліг пунктиром легесенький дощик, розмив собор за шибкою. Брід трохи пожалів промоклого міського окличника, чиє «слухайте, слухайте, слухайте» саме розлунювало над Майданом, змагаючись із монотонним траурним подзвоном. Бо ж він, Чарльз Брід, і сам колись працював окличником». Роки тому, коли губи його були ще вільги від молока, а очі вільні від окулярів та всіляких розбухів, і в ті дні він ненавидів дощ. Ніхто не їздить у його таксі. Людей нині возять тільки швидкі катафалки, а у нього ні того-ні того. Ніхто не купує набоєві зброї, Народу поменшало, тож тепер їх і так вистачає на всіх, хто має охоту чинити розбій чи то опір. Ніхто не ходить до його кінозалів. У кожному людському житті нині і так занадто багато надриву і драматизму. Ніхто, ніхто, ніхтісінько не купує останнього номера його газети. І то спецвипуску, що заради нього він підштовхнув свій поріділий колектив до героїчних подвигів. Та й себе самого теж заплатив, бо він їм за випуск подвійну ставку. То був чумний випуск із примітивною титулкою у чорній рамці. Ексклюзивна стаття «Чума в історії» ще й від гарвардського професора. Медична інформація про симптоми бубонної легеневої і септичної форм чуми, щоб ви могли знати, котрий саме різновид вас вбиває. Шість з половиною сторінок некрологів, сто сльозогінних інтерв'ю з батьками, матусями, сестрами, братами, удівцями і вдовицями, зворушлива редакційна колонка про героїчних водіїв, шести приречених машин на шляху до Західного узбережжя. Він ледь не плакав, думаючи, як оті стоси застарівають, адже немає нічого, нічогісінького, залежалішого від несвіжої газетенції, навіть якщо вона із примітною титулкою у чорній рамці. І тільки кінцева сторінка грозбуху знову дала йому привід для усмішки. Адже останньої миті він таки спромігся захапати 60% трун у всьому місці. Дві квіткарні поки що збиткові і понад п'ять сотень цвинтарних місць. Купуй на зростанні. Це його незмінна філософія, а ще його релігія, секс, «Політика та естетика – це хоча б збитків рівноважить, навіть і зиск може дати. Як уже віє смертю, – думав Брід, – то чому б і не тримати носа за вітром?» Почухавши вухо, він знову дослухався до слів окличника, напівприхованих за звуками дзвона. «Де вони будуть спалені?» Це його занепокоїло. А слухаючи оголошення ще раз, він пригадав ексклюзивну статтю «Чума у історії» від Гарвардського професора. Ритуальні бюро, лікарні і морги забиті так само щільно, як колись о ті давні трупарні. І у ті дні трупи... Так. «Масові кремації, аби запобігти поширенню недуги!» – горлав хлопець. «Увага! Вибрано три осередки! Мертвих збиратимуть і палитимуть у таких місцях! Номер один – Бостонський громадський парк!» Згорнувши грозбух, Чарльз Брід зняв окуляри і заходився їх протирати. Він стиснув зуби, знову почувши холодний металевий звук дзвону, аж смак заліза відчув у роті. Він вирішив позиватися наступного ж ранку. Десь за півгодини їзди той грек спитав його. То правда була від Марлоу. Марлоу, що це таке? Він веде другу машину. Ти дійсно намагався нас вбити. Справді зіскочити хочеш? Чорт розреготався, а тоді відповів. Хе-хе, а то ж, все так. Але чому? Чорт дав питанню за хвилину повисіти, а тоді відповів. «А чому б ні? Я помирати не поспішаю. Краще зачекаю з цим і то якнайдовше. Якщо не доїдемо, жителів континенту може поменшати вдвоє. Якщо є вибір вони або я, хай краще будуть вони». Часом я питаю себе, звідки ви беретеся такі? Звідки і всі, містера? Пара людей розважаються, а тоді починається клопіт. Та що вони тобі такого зробили, чорте? Нічого. А для мене? Нічого. Нічоїсінько. І що я їм видан? От те ж саме. «Навіщо ти побив брата у гаражі?» «Бо не хотів, аби він впоров таку ж срану дурницю і загинув. Перелом ребер брат якось переживе, Ха. а смерть – не дуга кудись тійкіша. Я не про те. Тобі що, не байдуже? Склеїть він ластий чи ні?» «Він – добрий хлопчина, ось у чому річ». Але запав на ту чіксу і його засліпило. А тобі, яке діло? Я ж кажу, він мій брат. І він добрий хлопчина. Він до вподоби мені. З якого це дива? Чорт, забирай! Ми разом багато пройшли, ось і все. Що це ти затіяв тут? Психоаналіз? Та ні, просто цікаво. Ну то тепер, знаєш, якщо хочеш балакати, давай про щось інше, окей? Окей. Ти вже бував тут? А то ж. А далі на схід? Так, доїздив аж до місті Сципи. Знаєш, як переправитися? Гадаю, що так. Місто Сан-Луїсі цілий. «Чому ж ти тоді на той бік не поткнувся? Жартуєш, міс забитий машинами, повними кістяків. Шкода було часу, аби його розчищати. То навіщо ти взагалі туди їхав? А, просто глянути, як воно. Чував оповідки і хотів подивитися. І як воно? Повне лайно». Згорілі містечка, от такенню от кратери, шалені тварини, людиська якісь. Людиська? Там що, досі мешкають люди? Ну, якщо можна їх так назвати, усі вони дикі і ніякуші, носять ганчір'я або шкіри звірячі, ба навіть голими бігають. Кидали в мене каміння, поки я не пристрелив декількох. Тоді дали спокій. Як давно то було? Шість, ма, сім років тому. Я ще хлопчиськом був. І чому ти про це нікому не розповів? Розповів з кількомсь друзям. Більш ніхто й не питав. Ми збиралися туди налетіти і викрасти кілька дівок, до нас притягти. Але вони засяли. І що би ви з ними робили? Теннер знизав плечима. Охрінь його зна. Мабуть, віддрючили б і продали. Ви ж робили таке на Берберському березі. Тобто людьми торгували? Теннер знову знизав плечима. Ну, було діло. До облави. «А як ти спромігся її пережити? Хіба вони не все зачистили?» «Я сидів. НСЛД. Що-що?» «Напад зі зброєю летальної дії. І що ти робив, коли вийшов на волю?» «Піддався ресоціалізації. Мене взяли на роботу пошту возити». «А, так». Чув про те, та не знав, що це був ти. Тобі ж, наче велося незле, добре справлявся, навіть підвищення світило. А тоді ти наваляв начальникові і втратив те місце. Чому? Він постійно до мене домахувався щодо судимості й моєї банди на березі. Врешті-решт я послав його, а він мене висміяв, тому я влупив йому ланцюгом. Вибив падлюці передні зуби. І повторив би. Шкода. Я був його найліпший водій, і йому ж гірше. Крім мене, до Альбукерка ніхто не поїде, навіть і нині. Хіба що гроші аж дуже знадобляться. Але ж поки ти працював, тобі було до вподоби? Так. Їздити я полюбляю. Ну, то попросив би, щоб перевели кудись, коли той чіплятися став. Та варто було б. Нині, мабуть, так і вчинив би, але... Я розлютився. Тоді мене легше було розлютити. Гадаю, тепер я розумніший. Якщо доїдеш і повернешся, то, певно, зможеш знову туди влаштуватися. Погодився б? По-перше... Не думаю, що ми доїдемо. По-друге, якщо так і так, ха, а в місті будуть іще люди, я думаю, залишуся там, це краще, ніж повертатися». Грек кивнув. «Може й розумно. Будеш там героєм, ніхто не знатиме про твоє минуле. Хтось наверне тебе на щось добре». «Над чорта мені те геройство!» – кинув Теннер. А я, якщо доїдемо, повернуся. Навколо мису Горн, а тож. Це не може бути прикольно, але навіщо вертатися? Маю стареньку матусю і кодлу братів та сестер, про яких треба дбати. Та й дівчина моя там. Теннер зробив екран світлішим, тому що небо почало темнішати. «А яка в тебе мати?» «Приємна, старенька. Вісьмох нас до розуму довела. Та тепер її мучить артрит. А з дитинства ти якою її пам'ятаєш?» «Весь день працювала, але встигала нам їсти варити, бувало й солодке приносила. Багато одягу нам пошила, розповідала історії, типу, як було до війни». Гралася з нами зрідка, навіть забавки дарувала. «А старий твій?» – трохи помовчавши запитав його тенер. «Бухав по-чорному. Де тільки не працював, але нас надміру не лупив. Ну, нормальний був. Його збила машина, коли мені минало дванадцятий. І тепер ти дбаєш про всіх?» «Ага, я найстарший. І де ж ти працюєш? На твоїй старій роботі. Вожу пошту до Альбукерке. Жартуєш? Ні. Щоб я здох. Начальствоє досі Горман? Звільнився торік по інвалідності. Щоб я здох. Прикольно». Слухай, а знаєш, в альбукерке барчик такий у педро? Бував там. А в них досі за піаніно білявочка Маргарет? Ні. Он як? У них тепер хлопець, гладун, з великим перснем на лівій руці. Теннер кивнув і увімкнув нижчу передачу, почавши підйом на стрімкий пагор. Як твоя голова? запитав він, коли машина сягнула верхівки і рушила вниз протилежним схилом. «Жити можна. Я в тебе аспірину набрав, запив тою водичкою. А як щодо трохи покермувати? А вже ж давай!» «От і гаразд. Теннер посигналив і загальмував. «Просто їдь за компасом миль зі сто!» «А тоді розбудеш мене, добре? Гаразд. Чогось конкретного стерегтися? Змій. Напевно, побачиш кількох. Роби що хоч, але на них не наїдь. Зрозумів. Вони помінялися місцями, і Теннер опустив спинку, запалив цигарку, випалив половину, загасив і заснув». Дзвін глушив кожен сьомий склад його слів, але оскільки він уже повторив ті слова більш ніж сім разів, то восьмеро незмінних слухачів, п'ятеро жінок і троє чоловіків на різних стадіях віку та горя, скупчені на лавах перед ним, нічого й не пропустили. Інші підходили, стояли на віддалі під вуличним ліхтарем. Трохи слухали і квапилися далі, бо ж починало дощити. А нового він не казав нічого. Його пасторський комірець був обшарпаний. Пов'язка на правій руці видавалася бруднішою щоразу, як він тою рукою махав. А це було часто. Щетина його виглядала недавньою, а ось чорний костюм – прадавній. Знаки на моїм тілі кажуть, що мені кінець, промовляв він, а очі його були такі самі темні й вологі, як ніч і дощ, і блискучі, немов ліхтар. Тож знайте всі, що це Божий присуд, всі, бо ми грішники і всякі з нас, муж і жона і дитя, повстав перед Господом і був визнаний грішним. Це нам кара за гріхи, запевняю вас, за гріхи, а не за щось, дні наші злічено». Прогнівався Господь на нас, братіє, за гріх, що ми в ньому живемо. Про це ж бо було написано, не бачите, хіба навколо здійснились ті слова, і світу кінець, то уздрійте». «Бо мов позвавилися, і звірина мчалася, і все псувала, і сарана поз'їдала всі побіги, і з моря вийшла звірина, сім голів і десять рогів, зламано сьому печатку, і вершники з'явилися». Перший той, котрий мором землю плюндрує. Чи не бачите ви це все? За ними другий і третій в ногу ступають, а четвертому імення Ми й діждалися їх. Господь виніс нам присуд. У вірі лишень спасіння від жахіть. І порятунок, віра – відповідь, братія, Лиш вона досі може вберегти нас всіх. Від гієни вогняної куди будуть скинуті всі ті, Хто віри не має, хто знаком позначений – «Господь бо так постановив, і це святісінька правда, брати і сестри, серця наші це знають, тож єднаймося, молімося!» Тут він схилився, скривився, сплітаючи пальці, і заходився й далі боротися з дзвоном, знаючи вже, що той має лише один шанс Проти його шести. «Коли ж, коли ж вже Бог?» – заволав він. «Коли люду здрить свій?» Небеса були сповнені знаків, закодованих і нерозшифрованих. А від полюса до полюса гуляли блакитні блискавиці. Зачудований він злизав дощі своїх вуст, і ковтнув. У горлі в нього пересихало, а дзвін і далі лунав. Коли Грек розбудив його, була ніч. Теннер прокашлявся, ковтнув крижаної водички і поповз назад у санвузол. Вилізши звідти, сів на водійське місце перевірив пробіг, глянув на компас, скоригував курс і промовив. «Будемо в Солклейк-Сіті до ранку, якщо пощастить. Мав якийсь клопіт?» «Ні, було як два пальці. Змій бачив, давав їм дорогу, а то все». Теннер щось буркнув і увімкнув першу передачу. «Як звали того, що привіз новину про чуму?» «Брейді? Броуді? Ну, якось так», – відповів Грех. «А від чого він помер? Знаєш, він же міг привезти чуму і до Лос-Анджелеса?» Грех похитав головою. «Ні, його тачку пошкодило, він весь був покалічений, ще й радіації дорогою хапнув». Тіло спалили, тачку теж, а всі, хто були поруч, вкололи Хавкіна. Це що? Ну, це та хрінь, котру ми веземо. Хавкінова антисироватка. Єдині ліки проти чуми. Після спалаху років ще за 20 тому ми маємо її на поготові, а виробництво завжди тримаємо справним. Запаси поповнити коли що. «Бостон виробництва не мав. Ось і страждає тепер. Якось воно по-дурному. Для однієї країни із двох на цілому континенті, чи навіть на цілому світі. Так і не подбати про себе, знаючи, що у нас ця зараза була». Грек знизав плечима. «Мабуть, але так же си стало. Тобі щось кололи перш ніж пустити». Егеш. «Значить, це вона й була. Цікаво, де їхній водій перетнув місіс Ціпу? Хех. Він не казав?» «Та він не казав майже нічого. Практично все ми довідалися із листа. До чорта крутий був з нього водій, якщо він зону проїхав. А тож, ж, цього ж досі ніхто не робив, чи як?» «Ні». Наскільки я знаю. І з тим хлопцем цікаво було би побалакати. Я б теж був не проти. Шкода, що не можна зв'язатися по радіо із тим берегом, як колись. А чому? Бо йому б тоді не довелося цього робити. А ми з'ясували би, чи варто їхати далі. Знаєш, вони ж могли вже всі вимерти. А тут ви, містера, маєте слушність. А за день чи десь так ми опинемося там, звідки назад буде вже важче, аніж далі. Таннер підрегулював екран, на якому промайнули якісь темні тіні. Ого! Ти гля, нічого не бачу Надійні інфрачервоні. Грег послухався, і витріщився на екран верхнього огляду. Кажани. Вгорі метушилися велетенські кажани, пурхаючи у темних хмарах. Та їх, мабуть, сотні, а мої тисячі. Напевно, кілька років тому, коли я тут їздив, було неначе менше. Трахаються, мабуть, як навіжені у своєму Карлсбаді. У лосі я їх не бачив. А чим вони шкодять? Коли я був у Солклейку стані, чув, ніби з них чимало скажених. Хтось колись має зникнути. Або ми, або вони. Хм, з тебе класний супутник. Вмієш ти підбадьорити. Теннер загеготів, запалив і промовив зроби нам ліпше кави, а кажа нами, хай діти турбуються, якщо вони в нас будуть. Грек налив води у кавоварку і увімкнув її в розетку. Невдовзі прилад забурмотів і засичав. «Що за чорт?» – сказав Теннер і дав по гальмах. Друга машина спинилася за кілька метрів позаду. Він увімкнув мікрофон і спитав. «Машина три! Що це, по-вашому?» Тоді став чекати відповідь. Роздивився ті штуки. Величезні, височенні перевернуті конуси крутилися між землею і небом, гойдалися наліво і направо, совалися назад і вперед десь за півтора кілометри попереду. Їх було наче... «Чотирнадцять, а то й п'ятнадцять. То стояли колонами, а то танцювали. Вони всверлювалися у землю і смоктали жовтий пісок. Їх оточувала і мла. Зорі над ними і за ними були зовсім тьмаві, якщо й були взагалі». Грек поглянув і промовив. «Я чув про смерчі». Торнадо. Здоровенькі вертки, але ніколи не бачив. Хоча описували їх саме так. Тут радіо затріскотіло, і до них пробився заглушений голос того Марлоу. Це гігантські пилові вихори, великі вертляві піщані смерчі. Вони, мабуть, тягнуть все у мертву смугу, тому що вниз нічого не падає. «Уже бачив такі?» – запитав Теннер. «Ні, але напарник каже, що бачив. Найліпше, мовляв, заякоритися і перечекати». Теннер не відповів одразу. Він дивився вперед. Торнадо ніби зростали. «Вони сунуть сюди», – мовив він зрештою. «Не буду я тут як мішень паркуватися». Хочу мати змогу маневру. Проїду між ними. Гадаю, не варто, озвався голос. А тебе, шановний, ніхто не питає. Та якщо маєш мізки, то зробиш те ж саме. Я в тебе ззаду ракетами цілюся, чорте. Ти не вистрілиш, бо за що? Я ж можу мати і слушність, а ти можеш помилятися. «Та й Грек тут зі мною!» Серед завад радіоефіру запала мовчанка, а тоді пролунало. «Гаразд, твоя зверху, чорте!» «Рушай, а ми подивимось! Якщо ти пройдеш, ми також поїдемо! Якщо ні, лишимося на якорі! Як проїду, сигналку пущу!» «Побачите, дайте відповідь, окей?» «Окей!» Теннер завершив зв'язок і подивився вперед, вивчаючи здоровенні чорні стовпи, роздуті на верхівках. Із бурі, що на них спиралася, кількома шарами падало світло, а повітря між чорнотою їхніх кручених стовбурів було затуманене. «Ну, погнали!» Сказав теннер, вмикаючи фари на максимум. «Пристебнися, хлопче!» Грек послухався. Машина захрускотіла вперед. Поки вони туди підповзали, теннер також пристебнувся. Із наближенням стовпи росли та погойдувалися. Чути було якийсь переривчастий співочий звук, немов вітряний хор. Він проминув перший із них, тримаючись метрів за триста від нього, а далі взяв наліво, уникнути другого, що стовбичив просто попереду і дедалі зростав. Об'їхавши його, натрапив на наступний, тож змістився ще лівіше. Там відкрилася приблизно півкілометрова прогалина, що вела далі вперед і праворуч. Теннер помчав у неї, проїхавши між двома вежами, що стерчали ебеновими колонами, розділені стометрівкою. Під час цього кермо ледь не вирвало із рук, а зовні гуркотіло, немов в епіцентрі вічного грому. Теннер ухилився направо, додав швидкості і об'їхав ще один стовп. Потім побачив ще сім. Уклинився між двома, один обігнув. Стовп позаду у цей час – Страх, як швидко стрибав, то туди, то сюди. Ще один пройшов попереду і тяжко випустив дух, а тоді завернув вліво. Його оточили чотири останні. Він різко загальмував, аж кинуло вперед, а пасок врізався в плече. Два смерчі бо люто затріпотіли. Один проминув перед носом, трохи піднявши машину від землі. Теннер втопив педаль газу і гайнув між двома останніми. Ось всі лишилися позаду. Проїхав ще метрів 400, розвернувся, заїхав на горб і спинився. Пустив сигнальну ракету. Вона висіла в вмирущою зіркою десь півхвилини. Він запалив цигарку, подивився назад і чекав. Закінчивши цигарку, він промовив. «Галяк! Може, за бурею не побачили, а може... Це нам їхнього сигналу не видно!» «Якби ж то!» – озвався Грек. «Як довго пропонуєш чекати?» «Спершу вип'ємо каву!» Минула година, а потім і дві. Колони стали валитися, доки... Їх не лишилося лише три, найтонші. Вони відступили на схід і щезли з очей. Теннер пустив ще ракету. Відповіді не було. «Треба повернутися і пошукати», – сказав Грек. «Окей, так вони і зробили. Проте не знайшли там нічого». «Нічого?» Що могло б розповісти про долю третього екіпажу? Вони ще шукали, коли зійшло сонце. Розвернувши машину, Теннер глянув на компас і рушив на північ. «То коли Солтлейк?» – порушив довгу мовчанку Грек. «Один і за дві!» А страшного то було гнатися поміж ними. «Ні. А от після того стало не вельми приємно». Грек кивнув. «Давай, може, знову покерую?» «Ні. Я тепер однаково не засну. У Солклейку ми підзаправимося, щось перекусимо, поки механік буде оглядати машину. А тоді візьму курс і ти мене зміниш, а я на бокову». Небо знову було пурпурове, а чорні смуги ширшали. Теннер вилаявся і дав ходу. Обсмалив курсовим вогнеметом двох кажанів, які вирішили дослідити автівку. Ті відчепились, і Теннер взяв чашку кави від Грега. Коли вони в'їхали до Солк-Лейк-Сіті, Небо було по-вечірньому темне. Джон Брейді, а звали його саме так, проминув тут лічені дні тому, і місто готове було зустрічати експедицію-відповідь. На вулиці повиходили чи не всі 10 тисяч містян, і не встигли чорти з напарником вистрибнути з кабіни на першій побаченні СТО. Як капот машини номер 2 було вже піднято, а двигун оглядало троє механіків. Один із автослюсарів підійшов. Був він невисокий, темний від сонця і мастила, а очі видавалися навіть світлішими, ніж насправді. Глянувши на чорну облямівку нігтів руки, яку почав простягати для привітання, відсмикнув її, витер об зелений комбінезон і вишкірився рядом золотих коронок. Здорові були. Я Монк. Оце ви до Бостона, Еге ж. Мої хлопці все перевірять. Один, друга піде. Як вас звати? Грек. Чорт, назвався Теннер. Чорт? Чорт, чорт, повторив той. Де можна поснідати? Через дорогу їдання, але, судячи з юрби на дворі, ви туди не потрапите. «Мо я пошлю когось зі своїх по якесь їдло, а поїсте тут, в конторі». «Окей. Я думав, відправлять не одну машину». «Так і було. Ми дві втратили». «Ого. Шкода. Знаєте, я говорив із тим хлопцем, Брейді, коли він тут проїздив. То він казав, що Бостон відправив шість екіпажів. Вигляд він мав препоганий, а машина не щойно з війни. Президент просив його залишитися, мовляв, пошлемо звідсіль когось іншого. Але Бреддій чути нічого не хотів. Заявив, сюди я доїхав і, присягаю Богу, свій шлях закінчу. Придурок, кинув Теннер. Він вихопив навіть пушку, коли ми намагалися відвести його до лікаря. Затявся, що з кабіни не вийде. Думаю, у нього дах поїхав. Тому ми відправили вслід за ним і свою машину, аби ви, напевне, отримали звістку. Яку машину? – запитав Грек. Вона не... Грек заперечно похитав головою. Монк вихопив з нагрудної кишені пачку цигарок. Запропонував їх товариству а коли підносив вогника, його рука тремтіла. А я собі думав, мо це вас наш водій сповістив. Тільки Брейді, сказав Грек, більше ніхто. І як той Брейді? Помер. Коли ми його тачку латали, захист був уже підубитий, сказав механік. У кабіні Гейгер зашкалював. Ми йому іншу машину пропонували, а він за пістоля. «Присягай Богу!» – сказав. «Поїду на власній, хоч вона й фонить!» Тож ми полагодили екран, але на швидку хіба знезаразиш. Коли він виїхав звідси, то ніби у пічці сидів. Це одна із причин, чому ми послали Дарвера. «Ну, ходімо до контори». Він кивнув на важезні зелені двері. Монк гукнув. "Ау, Руді!» Вони рушили до дверей. До них підійшов, покинувши інструменти і витираючи руки пробензиненою ганчіркою, молодий механік, якому ім'я дуже личило. «Чого тобі, Монку? Іди вмийся і метнися по той бік. Візьми цим хлопцям поснідати і тяни сюди». «Будемо в конторі!» «Гаразд!» «А гроші?» «Візьми п'ятірку в касі і залиш там розписку!» «Зроблю!» Руді рушив до раковини із жовтими патьоками, що притулилася до дальньої стіни. Вони увійшли в контору. Монк зачинив за ними зелені двері і махнув рукою на стільці. «Влаштовуйтесь!» Сам повернув жалюзі, затуливши чотири обличчя, що зазирали у вікно з надвору. Тоді сперся набиту життям зелену шафу-картотеку і зітхнув. «Хоч би вам пощастило!» «Божечки! Бачили б ви то обрейді, коли він сюди приїхав? Не з Хреста знятий!» «Та годі!» – не витримав Грек. «Мов вже досить нагадувати!» «Вибачте, не хотів. Я...» «Так, а вже ж, давай про щось інше». Теннер реготнув і випустив кільце диму. «А що, ниньки дощитиме?» – запитав він. Грег розтулив рота. Знову стулив його і ковтнув те, що міг сказати. Монг, розсунувши пальцями жалюзі, примружився у шпарину. Копи стримають натовп. Ще один розчищає шлях для машини, начебто президентська. Одначе, напевне, не скажу. Чого це він преться? Запитав ковтаючи слину теннер. Привітати вас, мабуть, і успіху побажати. Грек пригладив волосся рукою. Нічого собі, сам президент? Бля! Докинув Теннер. Грех заходився чистити нігті сірниковою картонкою. «Ми зірки! Кому воно тра? А що, хіба завадить?» «Точно, президент!» – підтвердив Монг, затуляючи шпарину у жалюзі. на зустріну! Буде тут за хвилинку!» «Поснідати не дадуть!» – буркнув Теннер, коли Монг вийшов. «От чого ти мусиш бути такий?» – запитав Грек. «Який такий?» «Нестерпний. Той чувак тут велике цабе. Прийшов щось приємне сказати. Чому ти зібрався йому нахамити?» «Хм! Хто сказав, що я зібрався? Так видно ж?» «А от і ні, цивіле!» Я буду наймиліший, найприємніший, найдуполизніший із усіх героїв, до котрих той мудак колись приїздив поговорити. Звісно, приїздив із надією, що це допоможе переобратися. Віриш? Та плювати мені. Теннер знову реготнув. Рівень шуму піднявся. Десь відчинилися двері. Теннер розчавив на бетонній підлозі цигарку і підпалив іншу. «І кому ото хочеться йти в президенти?» – запитав він. Десь знову грюкнули двері. Грек перейшов на той бік кімнати, де стояв кулер, налив води у паперовий стаканчик і випив. Трохи згодом почулися кроки, і двері знову відчинилися. «Президент!» худорлявий із залисинами, гачкуватим носом, рожевим лицем і протезною округлоперламутовою усмішкою здійняв правицю і оголосив. «Я Тревіс. Дуже радий вас, хлопці, бачити. Вітаю у Солклайк-Сіті!» «Це президент», – відрекомендував Монг, шкірячись і витираючи долоні об комбінезон. Теннер підвівся, – і простягнув руку. «Мене звати Теннер, сер. Знайомство з вами для мене честь. А це мій приятель Грег. Я дуже радий знову побачити Солклайк-Сіті. Щоразу, коли я сюди добираюся, бачу, що місто краще є. Вітаю Грегу. О, то ви вже у нас бували? Ще й неабияку кількість разів». Це одна із причин, чому багатьом охочим до експедиції відмовили, а обрали мене. Я бо чимало поїздив, але вже відійшов від справ. Та не вже. Так, із серйозним виглядом продовжував Теннер. У мене невеличке ранчо, двійко раб найметів, і майже весь час я слухаю класику і читаю філософів. Під настрій трохи віршую – та почув оце, що коїться, і збагнув зголоситися мій обов'язок перед людством та моєю країною Каліфорнією. Вони, зрештою, завжди були досить добрі до мене. Тож так я й опинився у вашому місті ще раз. Оце сила духу, містер Теннер. А ви, Грегу, чому зголосилися? Я, ну, зголосився, бо... «Я водій. Возив пошту до Альбукерке. Маю чималий досвід». «Зрозуміло. Ви обоє гідні похвал. Якщо все піде сподівано, то ви і назад тут проїдете?» «Планую, сер, відповів теннер. «Дуже добре. Коли завітаєте в місто, завжди буду радий прийняти вас. Може, за вечерею розповісте мені все про подорож». «За любки, сер. А якщо ви колись потрапите до Лос-Анджелеса, то, маю надію, завітаєте й на моє ранчо повестювати. З превеликою охотою, містере Теннер!» Теннер посміхнувся і збив попіл на підлогу. «Мене непокоїть наш...» Дальше...